Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Evo nas, na sredini, do, do po Ramazana ako ideš brdu, a onda se spuštaš strmu, a tako svaka uzbrdica ima svoj strminu, tako inače u životu, i u bogatstvu, i u životu ideš, ideš, pa onda se vraćaš u starost i u dičinstvo. Čovjek postare dane se vrati ponovo u dječinstvo. Pa i duša kad nam izađe, kaže, vidi svoje mjesto u dženetu i opet se vrati pored svog tijela da boravi čekajući sudnji dan. Znači, da boravi pored svog tijela u, u, u kaburu. Načim idemo, vraćamo se. i To je smisla naše života u stvari, kruženje. Pa evo, treba izdržati i, i ovo vazenje i učenje, a čitam, neko zabilježio i ovaj slučaj Ebu Hanifej, Znate kako se zove Ebu Hanife? Nuaman ibn Saabit. To je pravo ime Ebu Hanife, Hanefi mi se zovemo konhafini Hanefijskog mezeba, da smo mi Hanefijskog mezaba, ovde imamo Hanefijski mezab. To je bio jedan veliki imam, imamo eazam, najveći imam svog vremena. On je za Ramazan proučio, zabilježili su ljudi, 60 hatmi. 60 hatmi, znači svaki dan učio Kur'an i svaku noću. Znači nije ni spao. Kad je spao? Možda Kajlulu malo. Eto, to je izdržao Ebu Hanifa. Kaže da je pored Kijabe na dva rekiata proučio cijeli kuran gledajući Kijabu. Znači on bio hafiz. Znači, proučio je na dva rekiata vasmusa. Gledao u Kijabu i proučio hatmu. I nad, Ebu Hanifa je godina nije nikad uzimo u smislu avdesta, znači da je sa sabas avdesti ovaj. Čuvuo jaci iz Kijavdesta. Znači, četriest godina nikad nije spao sa jačijskim avdesom planuje Saba. Eto da znate kakvog mi i mama imamo. imamo Nećemo mi, mi sledimo Muhameda ale ali mislim da i on snijedi original Muhameda ale salama. Pa evo govorim pok toga kad nam malo doguri ja vidim da nam Ramazan malo kako ulazimo da se no baš u postile. E, ono ko spočetka zanimljivo pa utje, na kraju 27. noć malo će se opet poboljšati, tako život prolazi, al Blago onima koji su uporni. Evo jedan hođar kažem u mom selu tamo Rohovci. Tačni u Babićima gdje sam ja bio hođar naslijedio je mene Grabus Sakim. Sa Govorim njegovo ime proglašen za najboljeg imama ove godine. Ja bih ga proglasio za najboljeg imama Balkana, ne Bosni, nego Balkana. On ima četiri hatme sad uz Ramazan. To radi uz godinama. I za sabaha s ljudima uči, iza sabaha i za podne žene uči hatme. Džuz, ne, malo džuz. Iza Kinder je mektavska djeca uče džuzu i za, džuz. za travje omladina. I opet ima kad otiš maline brati, jagode da bi nešto zaradio da proda. Naći hoće da mu je halal para. Zamislite kad oni <gled> dolazi kući. Naći četiri, a da novo spominjem, zbog toga kad tebi nešto dođe kako je teško. Evo vidite ima ljudi koji tolko rade pa i mi moramo par mali za podnih malo sasušati ovde i evo i zbog snimanja da kažem vidim vamo jač mora da prozvat djecu koja mi przne sa svim sjemenkama ovo zbog snimanja da kažem mi smo valjda u 21. stoljeću valjda došle na taj nivo da smo malo kulturni da nisu tolko i seljaci ja ću te pesine tu djecu te seljake koji bacaju košmica od oni sjemenke jedu od on sun, suncokreta Ja gledam sinoj Zenicu ljepotu bilo borsak Idrića do nektar pa gledam oni cvjetnake uh, kružne tokove parkove pa to je milina pogledat pa nismo bila tolke seljačine da ćemo još uvijek po putu bacati ova djeca jači bogami prozvat tu seljačku djecu koja ovdje przneme ovde, koja bacaju košmi kažas što se jačine i da su peseni neka se rodite i stidite djeci nismo valjda tolko zaostali da još uvijek po putu bacamo e nemojte više da ja koga snimim jač ga prozvat na, javno nek sva svijet znade da je to djete seljačina ne seljak nego seljačina i nek se njegov ota stidi što, što, što mu nekare nemoj po putu više bacati, vidite vi sad kako je sređeno uopiljice, kako se sređe avlije po tome se vidi smo malo civilizvani zašto nas Evropa treba učiti čitav život da budemo civilizvani, se vidi po našoj avliji da smo muslimani što ona je rekao jedan u Študgartu ja hoću da moja avlija bude ljepša u Švabiji ja sam musliman nek nema pa kao po avliji da se vidi da smo sređeni, da smo uredni, nas je penkembar to mene učio, ja izgledaš uvijek i nemojte mi više ovdje baciti, treba neko pomest. Evo ja sam malo naljutio, <laughs> jer dok le ćemo biti ovako nevaspitani i zaostali. Idemo na 15. ljud, morat ćemo sada ovo skratiti. Ne vjereni što mi hoćemo. Ja sam do lučašajskog zanijeti bio govoriti što nisam ovdje rekao, kad sam vam govorio prekućer kad je bilo. I ja tamo došo donekle i pada čovjek u nesvjest, valjda Padović, i ja prekidam i kažem: "Zovi doktora, tamo vam naslije pertut močaš iz kože." I ja završim. Naći ne vjeresni pričati koliko ti hoćeš, nego koliko ti je suđeno. Pa evo i danas ovdje da nastavimo sa 15. sura Isra noćno putovanje. Mohamed ali selam je imao navigaciju noćnog putovanja iz Meke u Jerusalim. Iz Jerusalema je otišao na nebesa. Nije iz Mekije, a mogo iz Mekije. Ima svoje mudrosti što je iz Jerusalema, a.s. Každa je to najbolji prolaz tuda za nebesa. Jerusalem. I musmanši se 17 meseci ukretali prema Jerusalemu. Jerusalem je bila kibla neka, Pa dok je la od rida, budi je Mekka. I Muhammed, a.s. ide iz Jerusalema na nebesa. I vodič mu je, jel'i navigacija, džibriju, bu, burak jehalica. A kad je hijđri činio iz Mekije u Medinu, nije tada bio džibriju vodič, nego pustinjak, koji zna put, znači nas Pingamber uči da znanje uzmemo i od nevjernika, od mušlika, dunjalučko znanje, da vodime ti, da ti voze avion koji znaš, da popravi kompjuter, nemoj se lahati ti vam ako ne znaš, nemoj vam, tko ja pobožan. Men žena prodaje stani i hoće bratov stan da poze... prodaje i kunije se, ja sam, ja pasnim, ja klamo, šta me briga, reka se svetac, ja nemoj mi bratov stan prodaje, šta mi se šetan i štude pa nije tvoj stan, šta mi hoćeš, šta ti klanjaš, pa ne interesuje me, kad nešto kupijem, daj da vidim šta kupijem, nisam te pitao jesi pobožna, nego daj da vidim stan, i čiji je stan, Ne nemojem te petljati pobožnost sa strukom, to što si ti pobožan, sebi si pobožan, nemoj vam mahat, da tako nas, pen gamber, uči ovoj duhovnoj navigaciji, džibri, nad... mi smo u namazu, u toj navigaciji, imamo tu vezu sa Allahom danas pet puta, ko pravo klanja, on ima mira svaki put, ko nakon klanja, Nako ih klanja, nema ništa od toga. Nima nešto, ali slabo. Trebali bi na, naš namaz da bude ta navigacija, jer je gore namaz da mi rađu propisan. I ovo Isra se zove, zato se ova sura zove Isra. Noćno putovanje, a mi rađu je uzdignuće. Pa nas, eto, pekambere se opet dozgovo ozgovu vratio, opet na zemlju, da nam prenese šta je bilo gore. Jedni su vjerovali, drugi nisam, mi vjerujemo. Mi vjerujemo da je Muhammad Ali Salaam bio u najvećoj Allaha i da je tu upozdravio Allaha sa etahijato i da je dobio pet dnivni namaza kao naredbu. I sura Amene Rasulu ona zadnja dva eta tu je objavljeno zato to treba učiti često Amene Rasulu u kući jer ne ulazi kaže šeitan gdje se to uči. Allah govori u suri Isra Ikraki Tabek čitaj svoju knjigu. Svakom na sudnim danu će biti obješnjeno na vratu ono što je što je zaradio. Nosit će na svojim leđima o svom vratu i na kako bude fino radio, tako će mu ta dijela izgledati. Znači, kad nešto radiš, zamisli na sudnjem danu ćeš biti proživljen i to tvoje dijela će biti fino ili ružno, zavisno kako će ga uradio. Mi ćemo zadovigrati liko u dženetu kakve želiš i na sudnjem danu ćemo biti liku kakva je naša nara. Ovo je vrlo važno da naučimo. I nešto činiš, čini ga što ljepše da bi što ljepše te Bog proživio. Jer to je mašta, to je ljepota hireska. Znači onako kako se ovdje na dvrnalku ti maštu. Pa mašta da bude što ljepše. Kad klanjaš da bude fino i kad daješ i kad kuhaš, kad spremaš, peglaš, nek sve bude ono fino. Eto, eto, islam je ljepota u svim pogledima. Naša će dijela biti ružna ili fina, zavisi kako smo i mi uljepšali. Pa zato husni i dovi činimo vahusni i badetika, činimo vahusni i badetika, tako vidim. Ja, rabi, daj mi da te se stalno sjećam, da ti zahvaljujem i da uljepšam svoje robovanje da uljepšam svoja dijela. Pa svaku djelo ga uljepšaj kao kada ga hoćeš prodat onak staviš one paprike i šljive i paradajz onaj što je fino onaj doli ružan. Nek se vidi ono da bolje prodaš. Ali prodaj sve iskreno, budi kako treba, nemoj lagati ovo malo zbog dijela naših, što nekad ni našto ne ličije naša dijela. Četiri vrste ljudi će se pravdat na samim danu da nisu krivi. Znate li koji? Gluhi, gluhonjevi, ludi, posve stari ljudi koji nisu ništa mogli kontati i oni koji su se rodili između pengambira, kazat će mi nismo krivi, mi smo bili ludi, mi smo bili gluhi. Nijemamo kazne, onda će reč reći dobro, hoćete li slušati? Dari, hoćemo. Evo sad, saste ste normalni, sad čujete, sad znate, sad, sad ste svjesni, jesmo. Doći vam melekima da slušate. Ja Allah će im poslati kao iskušćenje kakvi bi bili da su na dunjalku vidjeli, čuli da su bili normalni. I kazat će melek, jeste rekli slušat jesmo, kad je za mnom, kad krenum, kad uđenem. O, što jedni će kazati, čekaj, nećemo mi uđenem. Pa mi nismo zgriješili, mi smo nevini. A drugi će rekli, pa čekaj, smo mi rekli slušati. A jesmo, hajmo u džehennem za njim. Ne, ja, rekli smo slušaj. I oni koji ga poslušaju, oči će u dženetu. Jesi se razumeli? Jer bi oni na donjalku pametovili, reko, čakaj, nećemo mi tamo. Eto, tako će se iskušati oni što su bili ludi i obi ostali, što će se pravdati, ali će i na hiratima tesu. Tako stoju hadisu. Ovde za roditelje, da kažemo samo ajkos ovaj, aj, robovanja Bogu, stoji, činite dobro rotima. Jednom od, ili oba dvoje ko doživi starost roditelja, da ti je otac, mat je ostarje kod tebe. Nemoj im reći ni uf, kako je rećeno, galata, kulehuma uf. Znači, ono uf, šta mi to reće? Eto, ovo je ajet, ajet govori, ni uf, uh, a kamali nešto više. Pa ko ne zaradi dženeta, Isl. kaže, neka ga je sram, tri puta je rekao na, na mimberi. Vi će, amina, ne znaju šta vi će, amin. Kaj, Jairasullah, šta vi ćeš, amin na šta ti je? Kada je došao Međibril Melek i rekao, o Mohameda, reci umetu, ko isposti Ramazan, a ne zaradi oprost neke propove. Ko doživi Ramazan, a ne iskoristi ga, on je baš gubitnik, nema veće propalice, imao priliku da zaradi i nije ništa zaradio Bilmez. Drugo kaže, kod koga roditelji ostari, jedan ili oba dve, a ne zaradi dženet neke i im on propove, imao priliku 100% propušio, prokočio priliku i kaže treće, kad se moje ime spomeni, a on šuti kad nekih on propani. Ne smiješ šutiti kad se ime Muhameda alejselama spomni, ima da donećeš slavu. Pa nije to obično nešto. Kad nekoga bezvrijedi spomeniš, će načuli šušu. A radi alnega, ala se stvorio. Evo izbog roditelja. Kur'an je leek za sve probleme. Najbolje ga učiti uzoru in Kur'an el fejdri kane mešpuda. Zato mi učimo uzoru do sabaha Kurana, to je najbolja opcija, najjača opcija, najviše ima melika na sabahu, pred Zoru i kad još, kad, koji namaz najviše ostaje? Kindija, tada je smjena meleka, mlago onom ko klanja na vrijeme Kindiju, jer klanja kad se Meliki smenjuju, pa klan, klanjajte Kindiju na vrijeme, kome prođe Kindija propunuje posao, znači klanja i zajtra, nek... jer Allah pita meleka, on najbolje znanje, kakvi smo i robili, kako ste i zatekli, Oni što su sašli, veli i klanjaju. Oni što su se vratili, klanjaju. Znači, i oni što dolaze i što se dišu, Allah, meleki, svjedoći je Bogu da su zatekli, klanjajući. Zato klanjaju tekinju na vrijeme. Evo, da završimo sa surom Kef. Mi smo na džumi vajzili, zbog snimanja i vas, mako kratko, pećina. Ima sura koja se zove Pećina. Evo sajde Ramazan. Mohameda, a.s.l.me, zadnjih deset dana, Ramazana se povlačio, ne u peću, nego i tikav. Uh, znači, odvojit se od, od naroda. Baš deset dana. I on bi zadnjih deset dana smotao u postavlju, reklo be, iša i ostale u porodici. Nema spavanja više. Pa ćemo ima ko Bog da i ovo ljubi zadnjih deset dana Ramazana otru ponedeljka kad to kreni 19. noći, ono i zajtra klanje tomu ono dva rekrata na file, da iako otkuće ne pušim bezveze, bolje dovolj dođem klanjati da Allaha zajedno zamolimo, pa kur'an proćemo i sabah klanjamo, pa da iskoristimo tih zadnjih deset dana i kogod je moguće, ponekad ovako u džami ostatnih, od do dok indije, sjedi onako u džami, reci, jarebi, evo ja to za itikafio, hoću da budem u itikafu dva sahata, ne deset dana, nego dva sahata u tvojoj kući da provedim Pa malo zikiriš, spominješ, razmišljaš, šuti, sam mako u bulji, Allah ti piše da badeciš. Jer si u, u, u džami. Malo o lahu, kući nisu u kafani. Doš, došlo si njemu u goste. Pa eto, to je smisao i pećini, da se ovi momci morali skloniti od vlodara, da bi se čuvali vjeru. A pećina je nakon zanimljiva, ona je tajanstvena. Mi svi volimo nešto zalazit u pećine. E to je smisao da se malo odvojimo od kompjutera, od televizora, od naroda, malo se ujiti kafi. Eto, to je smisao. Pećeni malo da se sabereš, da dođeš sebi, što bi rekli. Jer ovo nas ovako razguljiva po prilično razpamećenje. Pa su ovi monk se sklonili u pećenu i 300 godina bilo spavani. Što će reći Allah da je prolaznost vremena čudna? 300 godina njimao se čimno dio dana. 300 godina. Eto, to je to. I završavam sa Hidrom u ovoj suri pećena se spominje Musa i Hidr kad je Musa mislio da najpametniji Allah mu dadne još pametnijeg. Evo ti Allahov rob koji zna vi A Musa ima šerijat, ima znanje pravo, znanje o Allahu, šerijsko znanje, ali Hidri ima još jače znanje. Pa mu je samo Allah pokazao o Musa, vidiš da ima jači. Ovaj ubija Dijeta, a Musa normalno kaže: "Što si ubio Dijeta? Što si laž, brbušo? Što se zidi po praviju?" Pa je onda njemu Hidr, Hidr reko: "O Musa, ja imam znanje koje tebi ne treba, a ti imaš znanje koje meni ne treba. Mi muslimani imamo šerijsko znanje, to nam treba. Nema snova, nema ništa što godi do sanjaš ja, uporno neko, kad ja sanju, mi prija... on hoće da ispore, on hoće da ispore, ma nisam tu, moja snova, ma šta ti znači san? Šta ti misliš sad da si svijetac ako si nešto sanju? Svašta se mora usniti. A ne mora znači da si i faraon je san koji je bio istinut. Da će mu zaroditi djeta koji će ga do... dohakatno vlastiti. Prima tome imamo šarijat i ono što piše u Koranu tako je, bez obdora kako ti ko tumačio svoje snove i keramete i čuda i tako dalje. Ovo samo Allah ima kazuje, im nešto što stoji iza sudbini, ali ti ide onako kako ti se narađuje. Kako je Allah rekao u Kuranu kako je posljednik objasnio. Kada bi zrakom išao, kada on, on ima keramete, neki, gledaj šta Allah u Koranu kaže. Neki je zrakom, neki ide i povodi, šta te briga? Radi onako, kada zato ne, Allah objavuje Koran i evo ga, zato tumačimo i snimamo da učimo Koran, proučavamo. Što bi rekao jedan Efendija, da bar za Ramazan pa tumačimo vas Musao da vidimo šta nam se nalazi šta nam Allah Allah je sve rekao sve objasnio kako kaže da završim. Walaqasaraf hadha alquran min kulli masal. I mi smo u ovom Kur'anu ljudima sve objasnili. Sve smo objasnili. Pa jedan pitao, ima u Kur'anu kako se hljeb kuha? Vidiš taj čovjek pitao jednog alima, kako se hljeb kuha ima li kako u Kur'anu? Kaže ima. Pa kaže di piši. je piše ovako kaže feselu ehlezik in kon tum latalm pitajte učeni ako ne znate eto pitaj onako kako kuha itd razumeli pa ana je drugi pita ima Al-Kur'anu objašnjenje jedan ayet o medicini kaže ima evo sad za iftar waqulu wa'shebu wa la tusfitu jedite i pijte ne pregonte znači ne možete pritrat pa da se moraš vala kad se iftariš nameriš dija Znači, a poslanik je pojasnio, najgora posuda je stomak, ona je izvor svih bolesti. Svezarci, šta u ovu posudu stavljaš? Eto, Kur'an je vijek za sve probleme. Svemu je Allah nas podučio, pa da nam Kur'an bude vodići na ovom nam svijetu.